פרק יא: "וישבו שרי העם בירושלים, ושאר העם הפילו גורלות, להביא אחד מן העשרה לשבת בירושלים עיר הקודש, ותשע הידות בערים. ויברכו העם לכל האנשים המתנדבים לשבת בירושלים". ואלה ראשי המדינה אשר ישבו בירושלים, ובערי יהודה ישבו איש באחוזתו בעריהם ישראל, הכהנים והלוויים והנתינים ובני עבדי שלמה. ובירושלים ישבו מבני יהודה ומבני בנימין, מבני יהודה עתיה בן עוזיה בן עמריה, בן שפטיה, בן מהלל אל מבני פרץ. ומעשיה בן ברוך, בן כל חוזה, בן חזיה, בן עדיה, בן יויריב, בן זכריה, בן השילוני. כל בני פרץ היושבים בירושלים, 468 אנשי חיל. ואלה בני בנימין סללו בן משולם, בן יועד בן פדיה, בן קוליה, בן מעשיה, בן איקיאל בן ישעיה. ואחריו גבאי סללי תשע מאות עשרים ושמונה, ויואל בן זכרי פקיד עליהם, ויהודה בן השנואה על העיר משנה. מן הכהנים ידעיה בן יהו יריב יכין סריה בן חלקיה בן משולם בן צדוק בן מריות בן אחי טוב נגיד בית האלוהים ואחיהם עושה המלאכה לבית שמונה מאות עשרים ושניים ועדיה בן ירוחם בן פלליה, בן אמצי, בן זכריה, בן פשחור, בן מלכיה, ואחיו ראשים לאבות, 242. ואמשסאי בן עזראל בן אחזי, בן משילמות בן אמר, ואחיהם גיבורי חיל, מאה עשרים ושמונה, ופקיד עליהם זבדיאל בין הגדולים. ומן הלוויים שמעיה בן חשוב, בן עזריקם, בן חשביה, בן בוני, ושבתאיו יוזבד על המלאכה החיצונה לבית האלוהים מראשי הלוויים. ומתמיה בן מיכה בן זבדי, בן אסף ראש התחילה. יהודה לתפילה ובוקיה משני מאחיו ועבדה בן שמוע בן גלל בן ידותון כל הלוויים בעיר הקודש 284 והשוערים עקוב תלמון ואחיהם השומרים בשערים 172 ושאר ישראל הכהנים הלוויים בכל ערי יהודה, איש בנחלתו, והמנתינים יושבים באופל, וציחה וגשפה על המנתינים, ופקיד הלוויים בירושלים, עוזי בן בני, בן חשביה, בן מתמיה, בן מיכה, מבני אסף המשוררים לנגד מלאכת בית האלוהים. היא מצוות המלך עליהם, ואמנה על המשוררים דבר יום ביומו, ופתחיה בן משזבאל, מבני זרח, בן יהודה, ליד המלך, לכל דבר לעם. ואל החצרים בשדותם, מבני יהודה, יאשבו בקריית הארבע, ובנותיה, ובדיבון ובנותיה ובקו צאל ובחצריה ובישוע ובמולדה ובבית פעלת ובחצר שועל ובבאר שבע ובנותיה ובצקלד ובמכונה ובבנותיה ובעין רימון ובצרעה ובירמות זנוח עד עולם וחצריהם לכיש ושדותיה עזקה ובנותיה, ויחנו מבאר שבע עד גה הנום. ובני בנימין מגבע, מכמס ועיה, ובית אל ובנותיה, ענתות, נוב, ענניה, חצור, רמה, גתיים, חדיד, צבועים, נבלת, לוד ואונו, גה החרשים, ומן הלוויים מחלקות יהודה לבנימין.